Strong and sweet and all the things I needed never loved before. Se där, ja, det var Alan Jackson med Never Been a Love Before. Nu måste han vara någon mer med det där också, så var han hade väldigt ljus inne med det. Ja, man, han är lite fjantig så. <laughs> lite feminin. <laughs> han har flera röster inom sig. Martina McBride står det ja, här. Ja. Jag kunde nog vara med. Och... Nej, det tror jag inte. Tror jag tror det är rent på hit. Ja, och så. Så har ja, han hans, alltid ego, Martina. Väst. Uh, ja. Det är ingen som skriver mejl så Fredrik Graflund eller Sara Grönberg kan väl skicka någonting. För er vet vi ju att ni lyssnar. Ja, vi vet att ni lyssnar så skickar ni inte nu sen ni inte har kompisarna längre. Nej. Men de gamla trodna Oldhag och... Ja, Carl-Erik och... Urfaren Keck och... Ja, och, och Lars i Olby. Vart är de? Och julben i Åshagen. Tack. Kan man ju på marknaden, tror du? Det blir kanske inte masar hemma. Men det är väl inte att springa på... Nej, det, bara en, det var bara en körv och en munk och sådana himlen. Ja, jag, jag gick ett varv igår och det räckte. Jag gick i natt och det räckte. Ja, det minns inte ens en gång, för det var ju så trött. Ja. <laughs> Just det. Ja, men äh, Fredrik Graflund eller Sara Grönberg, nu skriver ni hit. Äh, skriv en ting på countrysnabblad.radiofrågstalen.se. Annars, äh, ja. Annars kommer vi att ta fram. Annars speler men... vi en låt till. Ja, det gör vi i alla fall. Vi ska mm. spela en lodna uh, aude uh, uh, ja aude aude block 18 augusti och det blyfot ska vi spela aude blylock ja och, och redline heter gruppen annars ja han ser rolig ut han har en rolig frisyr och det är blylock så ni kan gå in på datorn och sök på dem för att ni ser så är en blylock ja. Ja, det är ja, ja, han har någon han har sån likt filmus tar så mycket. Hör och så har han en så där munkförsör och så hänger det ner snyggt. Ja. Pretty likt det här 1760-talets kungliga frisyr så där. Likt gött hänger det på honom. Ja. <laughs> ja, det gött som Ja, kan jag säga, Dubbisen. Mm. Låtar som Worry Heart heter hans låt och de har skiva nästan ny och det hörs för den låten är inte så gammalt. Nej, vi provar. Det är det. Jag välst. Blaylock and Red Line, röd linjen, röd linjen i gruppen. Och då ett bra namn på en kompetent grupp. Long somewhere heart. Ett annorlunda. Nej, vad <laughs> hä? Jo, det höllas. <laughs> ja. ja. Jag, jag vet, den tyckte han kunde. Ja, <laughs> jag tror jag tycker det. Jag bara såg om vi fotknäna. Nej. Nej. Ja. Ha? Varken Fredrik Graflund eller Sara Grummare skämt nu e-mail. Men det jag har det emot Anders Bjuremo gjort. En ny stjärna på. Åh nej, han är på. gammal gamla gamla han var med sen 1800-talet någonstans så gammal är han. Ja. Anders Bjuremo förresten har han en väldigt fin mustasch. Ja har han. Ja, vi men pratade ju. På, nej, nej inte så fin. Nej. Och det blir Leila har du ju fint hår så det var ju bra att uh, vi hade ju tema där på gång. Ja men det är nästan som en liten övergång. Du har ett grått skägg det är hon tror du. Ja. Det passar ju när låtna gruppen är The Redline och så jävla troden oman till ah, ah, ah. nej, de... nej nej nej vet han mot inte bra Han har han skriver, han har skrivit en mail åt mig och då ska jag jobba ska jag läsa han? Ja, för jag kan ju inte se den för jag mm. har inget papper Nej, hemma för alltså. Jag hördu. Så skriver han är, då ska vi se prick prick prick. Jag vill höra Dog Point Dexter and the Starlight Wranglers. Låten heter My Kind of My Kind of Carrying On. Och vi har ju letet igenom mina 45 miljoner LP-skivor här och så hittvände någon låten mm. utgiven på ett svenskt bolag i i i i lång. Aha. Bopptop hette det där bolaget det heter. Den är den nyprästning då. Men eh, han spelade ju innan för Sun Records då. 1950 och någonting sånt där. Ja, bäst och Dog Point Nexter. Han hade med sig Scotty Moore och Bill Black i sin kompgrupp. Vet du vem de spel med sen? Med dig? <laughs> nej, nej. Med Elvis. Och vi har honom. Han var bäst. Och, uh, ja, just det, jag hittade ju den här um, skiva, ja. Stenkaka, det var original, mm. med Doug Poindexter. Ja, ja, har du bevet igång 78-värvs-grämmarvåde? Ja, jag fick lite ont i armen, men ja. ja, nu har han på i fart av sig, men jag sa att... Jag tror du är stark i sinnet när du veker kröpen. <laughs> ja. ja, men vi kan väl ta den då? Ja. För uh, Anders Bjuremo. Mm. Då kommer jag. Varsågod. <skratt> Show you the different time love and hate Beat me on the corner and don't come for me We're going on a free I hope you like my kind of care at all without a little can I'm here sure you like my kind of pet at all If a little booger, cute little booger, then it will be a so plain to see that you're gonna like my kind of care and all. I had a little I'm sure You'd like my time to feel it all Jajamén! My kind of carrying on Med Dog Point-ex-ten Starlight Wranglers Très gruppen heter Och den uh, had Anders Mustaschen Bjuremo önsk Han, han visste Det gjorde han visste Ja, det fick han göra nu. No. Ja, men väst! Anders Byromo vann i tävling här i sistens. Det gjorde han, ja. Han skrev att... Han anade en fråga vi hade, va? <laughs> ja, det var det. Det måste han börja. Det var lite tävlingssugen igen, va? Ja, ja tycker jag. Jag är sugen. Ja, yeah, jag tävler. är sugen på tävling. Mm? Ja. Har du tänkt i januari? Ja, nej, jag har inte tänkt. Jag börjar, jag bara pratar. Ja, uh, så bra. Vi har i tävling här. Uh, vi har en låt här som heter Pike Will Flood. Och artisten heter Shallow Mike. Ja. Och det är det är en ordförvirring där. Ja, och, så, ja. Det är en det är en en karl ifrån Torsby kommun som sjunger den här låten Torsbyprofil. Torsbyprofilare då frågar. Han är eller... idrifta känd som Snigorna så men <laughs> men hur <laughs> äh... han heter egentligen? Det är det som är frågan. Ja, vad heter den här Torsbyprofilen och den som skickar in rätt svar, World Country Snabb Radio Freakstorm ska se, den vinner. Ja. Så var det. Ja, och då ska vi Speed little on pike will flood me shallow mike you never say letter kan kära Shallow Mike Pikeville flood och uh, det var ju en uh, en tävling en tävling var det vad heter karen vad heter karn i fråga mm. egentligen jag försatte lite bra det jag försatte det fint tal vad han gjorde var ta dem vid nu skriv skriv in och då pratar vi väl om resultaten om 10 minuter ungefär mm. jag vet eh uh, Graflund jag skrev his back Vad skrev han nu? Tja, får väl tja. skicka med er. Tja, vadå tja? Tja, det ger jag. Vad är det, tja det? Tja. Tja, jag tyckte det var tja. Tja, Graflunnen. Tja, tja Graflunnen, hur är leget? Tja. Får väl skicka med er då? Ja, väst. Nu tycker jag att ni spelar något med den stora Hank Williams så det lättar upp stämningar lite. Hank Williams var inte så stor som en trör. Nej. Han var 163 centimeter lång. Och det var i, i tjocka söller. Han ja, var inte så gammal eller? Nej, 29 år var han dog. Ja. Och inte fullt ut växt han. Till och med, han var god och slön. Ja, han var väldigt skit. Ja, i leng, da. Ja, det er jo. Ja, enig. just ja. Mm. det. Er de fleste, du var jo en av 63 da du var 4 år. <laughs> Han gikk i småskole. Ja, da, du var en riktig bjess, va, du. Ja, det er Ja, det er jo. Större en de flest. Men du har er fint så liten, ja. Ja, er, men jeg er finir enn deg, ja. <laughs> <laughs> ja, det er, det er i studion, ja. Ja, du er så liten. Du er en dins 100 kg, va, du? Jo, det er du. Trut, Jo, forresten. Men ja. 150, da, som en annen. <laughs> 150. Ja, då är det är minst fet knappen ni ser. Han har råbblifot om du vägrar undera vänta, ja. Massiv vikt i radio idag. <laughs> ja, jag känner mig massivt rovad ja, det från där med Martin. Bra kille Gud. Ja, Väster äh, ja. Graflund. Mm. Klart att vi ska vi göra Hank Williams. Vi kör en äh, speciallåt som inte vi har spelat förut i radion. Och låten heter Where He Leads med en tillägnet till Hedegraflund och och alla andra Hank Williams anhängare var så god A can hear my sweet calling A can hear my sweet calling I said that's a mighty fine song for you boys to send out to, especially to all our shut-in friends this morning. Ja, väst. Det var en extra fin måt att skicka ut. Halleluja, säger vi. Mm -hmm. Ja, väst. Det var taisa trött. Det var Graflundern som skrev en den här. Och vi hade tävling där. Shallow Mike. Man kan väl påstå att eh, namnet är en liten omvrängning, um, um, då? Ja, det är en ganska enkel vrängning. Ja, Och, eh... det är ett förnamn Nej ett efternamn och två namn när det. Jag äh. fått ett svar. Mm. Jaha. Och någon som heter Hollowbree, det vet du. Ja. Jaha. Tänker att det ska till ett ådragsband för att fixa detta. Skriv goda. De. Jaha. Och det svaret är Mikael Grund såklart. Nej, det är helt fel. Ja det var ju fel ja. Anders Bjurom har svarat Han sa att det var Kurt Berglund och Kurt Berglund har svarat Det är nog Anders Bjurom Men ja. det var ju fel allihopa Det är ju Mattias Lindberg Som sjöng ja. Eller Omdat Villhasse ja, <laughs> Det var inte så Han ska notera Det var inte engelska i alla fall Nej det var min fantasi ja. Att Villhasse har haft umgänge med Mattias mamma Det var, kanske var dumt ja, nu vart det. Var oh, oh, oh, ja, ja. Ja, nej, men det var ju rätt. Ni Hörrockarna, eh, det, det var rätt. Det var ju mycket algrund där var det. Grattis, ni har vunnit. Ja. Ja, så duktig. Ja, och nu tar vi en sista låt. Ja. Ja. Sara, Sara Grymer. Sara Hörså. Vi Eddie Cock and Cock Round. Ja. Heter Cock Round. Ja, väst, freestabs to heaven. Det är utav nu, väst. Now there are three steps to heaven. Three three steps to steps heaven. To heaven. Just whistle to heaven. and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow three steps, steps heaven. one, heaven. two and three. Step one. You find a purple hood cooler. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure Receptor, seems Receptor, like heaven, to ist uppstöv med det kanckaren och det var Sara Grönberg från Haninge som är stadkameran då. Och det var hennes son som förlorar Hilleam, 4 år gammal. Grattis, grattis. Och redan, redan snart är det mycket till lång. Fantastiskt. Barn växer. Gamla gubbar. Växer någon. Ja, växer framöver. Ja, framöver. Men att jag slimar, jag har gått ner på kilo sedan fina böknor. Nej, men du är smalare. Ja, <laughs> <laughs> fina du, du är smalare. Vad vad mer än mer än då? Ja, men det är bruvessymtom eller? <laughs> Nej, jag jo, vet inte. Läste råläst. Läs. Ja, läste du. Ja. Nej, för en lillemor och käll utebin. Tack ja. för ett underhållande och trevligt program. Tack, lillemor och källa ni är också underhållande. Så mm. trevligt att ni skriver in och görs lite beröm. Ja, Nej, tycker jag. Det, det tycker ger jag. ju det ger ju vad det nu han Ener i energi energi till fortsatta sändningar. Vi just blir en låt med Stewart, det blir nog kvällens sista tror jag. Ja, brodde lite på. Ja, men nej, jag ska inte prata mer. Vi, vi tar den och sen så säger vi hejdå efter den. Ja men. Ja. Vi tar Stewart ifrån hans nya skiva Towns som är en uh, hyllningsplatta till Towns som han sånt. Mm. Mm. Och vad heter låten? My Pastor. Where I lead me. I will hallelujah, yes, yes. Play it. Spel, spel. Tackärs säger hej då. Pastor Tomas, halleluja. Och Billy Soehögren säger ja, men pass. Och uh, vi tackar för det ikväll. Titt korn nu för då kommer Mattias, Kurt, Lindberg. Hämtlevligt <laughs> om 40 sekunder. Vi går ned på marken. Vi går ned på marken, ser oss i virvelvinden. Jeg kommer a ser ut i en virvelvind i ansikts. Nye euro, ja. Ja, men Men, på återkjene. På återhørende. Ja, lurt. Ja, det fins. Go pick up your money and carry yourself home. Go down street, pick up your money and carry yourself home. närer välkomna till programmet Hemtrevligt. Vi sänner på Radio Frykstalens frekvenser 100,6 och 104,1 MHz. Ansvarig utgivare Daniel Brosius och sändningstillståndet innehas av SD Torsby. I studion ikväll finns Daniel Brosius, Mattias Lindberg och jag Per Olof Olssen. God kväll Mattias. Ja, god kväll god kväll. Ha sälla med dig då. Jo, det är bra. Ja. Du såg jag forskrekt ut? Ja, det blir från någon annans ganska ha teknik kan försaga. Mm. Det är ganska snabba förlopp här också i och med att du hade en sändning, direktsändning ifrån Country Gänget där för 74 år sedan. Ja, får ta åt dem. Där ger vi ett tackor dem för vad de lite assistans. Här. Eh, Daniel, hur ja. är det med dig? Jo, det är bra. Mm. Det är fullt öppna härliga som all vet så är det Martin. Ja, just det det eh, kanske ja, det flest lyssnarna tror jag som är i alla fall i förtraktande vet att det eh, är Torsbjörn Martin en jättestor marknadsman men de som kommer dit längre ut ifrån och har kanske inte aning om det men eh om ni har missat så finns det faktiskt en dag kvar då eller möra. Ska vi ta och gå in på skivlistor för den den jag ska ta och berätta att vi kommer till ha lite intervjuer här under kvällens lopp eh, flera olika personer. Det är ju kyrkoval alldeles snart och därför har vi fått hit en eminent person som heter Axel W. Karlsson som kommer att berätta lite grann om kyrkans roll. Men vi går väl in på skivlistan direkt här och där blir Lalla Hansson sin egen väg. den så att uh, det gäller på att fixa med det här nu. Annor är klar var i gång här. <hör> Nej. Ta chans till Ja, vad ska vi hit på och prata om då? Jo, jag kan väl passa på och säga någonting om jag ska väl hylla Markus Berg, som har gjort strålande insatser i Sämmel och i höst här i fotbollen. Och som nu spelar i Hamborg och haft en strålande start där. Och eh jag hoppas att han fortsätter så här och han får vara skadefri framöver. Men kanske skulle ta och Ja tyvärr rödelyst så ser den en film tekniken här och det är inte ens som jag som gjort en fel för det det vågar jag inte. Men vi får tyvärr inte igång musiken som man ska vara här. Men Olof försöker göra sitt bäst för att få vad situationen här. Men ingen vet vad det är som har hänt, tyvärr. Vi kanske ska ta och presentera våran, en annan radioprater som kommer att vara med längre fram här i programmet. Emil Strandberg. Välkommen Emil. Tack, tack. Och du har tänkt att hjälpa dig lite här framöver. Ja, det har jag gjort. Då får vi höpas att tekniken fungerar sen. Ja. <laughs> Så på vi får verkligen. lite musik. Ja, på verkligen. Men du kan inte sjunga, du? Ja. Nej, då törs jag inte att prova ens sära då. Då har jag varit ner på Martin. Nä, jag ber inte ingenting idag då. Det blir inte. Nej. Det stila lugnt. Ja. Eh, ja. Då ska vi se. Jag ska se här. Ska se här, det är mig förrigt lite musikt snart. Vat som helst För att få makt Då vänder jag om ryggen Och tittar ner mot marken Där står en liten blomma Så enkel i sin frakt Och jag har gått asfalt er Asfaltled Så lättast vann jag Varje steg Men jag glöm av För jag är inte feg Kom i den lilla blomman som ensam står och lyser, vars trådar nere i marken, är tusen år och mer, där syns en liten strimma, där gläset blivit trampat, där natanrötter plottas, det är en stig som jag ser. Jag vill gav er väg så bred och följer stigens branta led. Jag jag vill gav, för jag är inte fel. Ja, va, det blåsiffans väg som nästan ingen gått förut Och jag följer den till stigen tagit Ja, jag tar blåsiffans väg tot storm och regn och upp för slut Ja, jag tog den när i trivel drivits ut Men du, din lilla fegis, som alltid går och gnäller Vill du veta gärna så och släp och rak. Titta i en och fråga vem som står där. Är det vikingen eller ninnklik? Så minte stor för sin sak. Nä till New York har ett val. Fortsätt att gå för Levi Kahn. Du gör som jag och väger var ensam. Nu vill jag låsa ifans dig från och ja, är lyssnare som ni märker så har vi ganska stora problem just nu eh angående tekniken. Vi har en en eh, CD som har gått åt pipan rent ut sagt. Eh där alla låtarna ligger på också så vi improviserar det till grannar. Det blir lite alltså vad tänkt oss än så länge vi ska hålla på och lösa det med en, en ny CD alldeles snart. Här. Eh som sagt var under kvällen här eh, så ska vi prata lite grann mer om eh, kyrkovalet och vi kommer lite ha lite intervjuer om kyrkovalet så det fortgår med kommer upp i programmet och till han är en hel del runt eh, där ja. Vad säger du Daniel? Ja, vad säger jag, där kan ju inte börja i summer. Nej, det kan det inte gör första sändningsifället. Vi ska se här nu då att vi ska ta och göra ett försök här och och få in en eh låt med Lalla Hansson där. Vi gör ett försök. <skratt> Jag väntar, nu ska kunga och känna håras spel. Han har kod, ambitioner på morgonbördan, det är just det. Han drar den från och finn kärlek som hon alla gör. Och där ska det bli mitt besvärlas det. Och vilja. Ionne ja, kom hit mig min älskling ge mig allt som jag vill ha du är så kär min fränsning när vi ska handla mitt öga jag har blicken allting som du vill ha det regnar inspirerar du skydd i kanske kommer smutarna här de som var över stora diakon och se vad vi han dem blir vill rogelig Osin e gende Osin e gende Än ja, är se neddragssången vi babblar över alla sex samma låt för kanske femte gången Hur det låter helt okej okay. Han ska ruttna han vill dig äre Han ramar upp och yas Han går och packar We'll be Varsågod ja, lyssnare du lyssnar på programmet Hemtrevligt som sänds på Radioflyktstorns frekvenser 100,6 och 104,1 MHz. Ja, det är kul med direktsändning idag i våran. Eller hur vad säger du Daniel? Ja, jag menar det svänger man direkt. Ja, det var ju riktigt höjder. Det var ju inte så det så ska det absolut inte få hända med direktsändning, men det är ju det som är skär ja, ja. medhet med tjus där tjusning med direktsändning att det som inte får inträff inträff vi fick en cd som var helt eh, kaputt rent ut sagt alltså äh. vi fick lilla Titus har en backup så vi dina tog lite tidarna fick in backupen och i datorn så nu nu ska den rulla som det ska men eh, schemat nu så får vi göra lite innan undersändningsgångar det blir ett riktigt alla låtar som vi har tänkt oss det här en det här en så här som alla den får ta det smäller det får ta så nu har fått in hälsningar här också häls till alla som sitter med Vanja åggatt ikväll ja och så skulle jag vilja väl häls till min älskade fru Be vart förlova i 2 år idag mm grattis så är vi då. Tackar. Grattis, grattis. Och vi pratade på Torsby Marknad förut jämt innan vi fick eh, <laughs> katastrofen. Ja. <laughs> jag har ett utdrag från Nya Värmlandstidningen här som säger att det är ett våldsamt tryck på, på Torsby Marknad. Och menar jag menar att det är så att det finns knaller som faktiskt står i kö, lång kölist för att jag kom till Torsby Marknad. Så Torsby Marknad har ju vuxit och varit en av den största marknader vi har i Värmland just nu. Ja. Och det är väl trevligt att Så trevligt. Och ja, du vurderar att gå tidag? Ja, det var bra, jätteväder. Skillnad från också härliga. Mm, just där, det, det är Filipstad. Verkligen, det har varit väldigt dåligt väder under sommarlåppet speciellt då för för marknaden, men det är jättefint väder här då. Ja. Jag skulle nästan kunna gissa med att du har köpt godis, strumpor och renkarr. Ja, det stämmer varit för bra det brukar ju vara lite för det, det, det, det. just precis och så lyssnade jag en tag på honom också för det Ja det var ordet att stå lyssna på. Ja det så laft han här nu när det här stilla ståndet så hade det varit fixat. Ja då, det <laughs> värsta att det har varit något ifratt stopp på honom, även <laughs> det var fixat <laughs> nej, så <då>, här <laughs> ute. Nej han har hållt på han vet. Du. Programtiden går till slut förresten. Ja, vi kör väl in på eh skivlista igen i kvafta där så ska vi börja prata med lite om det lite kyrkobol och grejer faktiskt. Eh, vi tar Slim Jim and the Bobcats, Bogey i botten. Tu es ça donne tu gueule ça tu me tu sais ça donne elle dit donne elle veut parler cause de bombe pâte tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule tu gueule schau was der mich hat atschig gejuckt und Oh, <laughs> tell Búgge báste, búgge báste, búgge báste Búgge báste, búgge báste, búgge báste Búgge báste Búgge báste Búgge báste Ni gör det vår Slim Jim and the Bockets Ja, då ska jag hälsa första eh, gästen i studion Välkommen, det är Axel V Karlsson Tack ska du ha. Ja, och då funderar vi väl lyssnarna på vem Axel är. Så jag tänkte att du kan berätta lite grann vem du är. Jag är präst i Svenska kyrkan från Göteborgsdrakten. Jag har arbetat 16 år som församlingspräst i Göteborgs skärgård och mitt inne i Göteborgs stad. Sen har jag arbetat i mer än 10 år med forskning för kyrkans räkning tio avslutade jag med för två år sen och nu är jag friskrivent. Mm. Då fick eh lyssnarna reda på vilken det var eh i alla fall lite grann. Eh, eh anledningen att vi har bjudit in dig här det är ju mycket eh, på grund av att vi står inför ett kyrkoval här eh, nästa här eh här i Sverige då och eh, Jag tänkte lite grann på det där, för all, när man hör på radio, man hör på tv, då säger ju det kyrkovalet är det bortglömda valet. Det var lite mer än drygt 15 procent, om inte minst fel, förra valet som röstade i kyrkovalet. Och, har du några idéer runt omkring det? Varför det är så lågt valetagande? Ja, det är ju inte ett vanligt politiskt val med de motsättningar som finns i rikspolitiken, den vanliga politiken i vinssula i kyrkepartier det finns olika viljor som drar åt olika håll och så ska det vara i en kyrka det finns en legitim kristen mångfald Men man som sagt var det nog inte upp till samma motsättningar som som i den vanliga politiken och det är jag kanske att en del tycker att det är lite tråkigt. Sen är det ju så att det kyrkliga arbetet innebär mycket förvaltning av det som finns och det är inte alltid människor inser hur viktigt detta är och det kanske också bidrar till att man inte riktigt förstår hur betydelsefullt kyrkovalet är. Mm. mm. Eh, vad ska en svensk kyrka stå för tycker du? Ja, den Svenska kyrkan har ju betytt oerhört mycket för Sveriges folk. Man kan inte överskatta betydelsen. Det är ju faktiskt så att kristendomen enade Sverige en gång. Sverige var ett rike med eh flera olika landskap som ofta låg i krig med varandra och anfördes av krigsherrar kan man säga. Mm. När kristendomen kom så inleddes en slags fredsprocess. Sverige innan dess, vi fick en ny lag, vi fick ett nytt rättsbegrepp, vi fick så småningom en kungamakt. Och det är uppenbart att kristendomen fanns med i den här processen som en slags katalysator. Sen har den kristna tron genom seklen hållit ihop svenska folket i medgång och i motgång, i krig och i fred, i svåra tider och i goda tider och vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet att vi ska finnas en kristen värdegrund som eh, lever i Sverige och som formar framtiden en kristen festkalender och så vidare en kristen kultur helt enkelt. Mm mm mm. Finns det då inga problem i den svenska kyrkan? Jo då, det har nog alltid funnits problem i kyrkan av olika slag och hotelser och svagheter och så vidare. Och det får vi ta som utmaningar och arbeta med. Mm. Ett problem är ju att kyrkan tenderar att bli politiserad idag. Och när vi använder uttrycket politiserad så ska vi inte missförstå det. Det är ju så att kristenomen har alltid manat människor till samhällsengagemang, att ta ansvar för det samhället, ta ansvar för medmänniskor och så vidare. Det är en helt integrerad del av den kristna tron. Den kristna tron leder inte till verklighetsflykt. Men samtidigt är ju kristendom en frihetsreligion och det betyder att kyrkliga makthavare ska inte föreskriva oss i detalj vilka politiska uppfattningar vi ska ha utan de enskilda kyrkomedlemmarna måste ha en frihet att dra sina politiska slutsatser utifrån de olika premisser och förutsättningar som vi har. Mm. Vi ska ta fortsätta intervjun eh efter en låt som kommer nu och där blir Kristine Sjögren och Barnatro. Så långt du be dig ensam för du alltid var kul från havet bonen sker ser som liten är gamla murdor söner ses som död och glöd kan ske runt om hela jorden kring land kyssert att rycka nå du har gråtit många gånger när du hört en gammal sång som de minnes ifrån hemlets lundna bro Nu är en ljuderúåna pro Kolar S my film mellllen är en ljudebrú Li en segglare i halev du llung i moddens fa Om hon smäkte de och kom om himlandss land Stem a ble el sovar Dau vi hennes bar On en franti lo de i eng Jag har det lyssnar på programmet Hemtrevligt som sänds på Radio Frykstads frekvenser 100,6 och 104,1 MHz. Och i studion så har vi en intervju med Axel V Karlsson som vi ska fortsätta här också. Jag hade skrivat upp lite grejer här. Och det var några punkter till som jag just med block och frågor dig kyrkan angående moral moral, värdegrunder, demokrati och mänskliga rättigheter. Då tar vi kype på en gång där. Ja, Var det är mycket på en gång. Ja, du får se du får gärna dela upp det om vi säger moral och värdegrunder då. Ja, mycket kan jag dra till en kristna människosynen som ju säger att alla människor är lika inför Gud. Det finns ett gammalt talessätt från medeltiden när Adam grävde och Eva spann, vem var väl då en adelsman? Så man har alltid varit medveten om det här att människor trots sociala skillnader har varit eh, lika inför Gud och i detta kan man grunda en demokratisk samhällssyn, alla har rätt att eh, ha inflytande på det samhälle som vi lever i och ju detta följer då en moral och även mänskliga rättigheter. Mm, mm, mm. mm. Eh kyrkan och yttrandefriheten. Vad har du för synpunkter på det Kristina? Ja, ehm det är ju vad så att eh, Den kristna människosynen förutsätter att alla kan bidra med någonting positivt i samhällsbygget. Och det förutsätter ju en yttrandefrihet naturligtvis att vi får ta fram våra olika åsikter och att de får brytas mot varandra. Det har ju alltid varit så att det har funnits olika röster i kyrkan, olika strävanden. Det är en naturlig mänsklig mångfald på trons grund. Mm, mm. När vi inför kyrkovalet här då vad tycker och tänker själv? Själv du tänker Karl hur väl du engagerar dig i kyrkovalet i ditt område? Ja, jag är väldigt bekymrad för vad som har hänt i Sverige de sista decennierna därför att jag upplever att Sverige håller på att splittras sönder på olika sätt. Människor ställs mot varandra, det är hatbrott, det är ökad kriminalitet, det är ökad förvirring kan man säga om det är en värdegrund vi ska ha. Och det här är inte bra, det skapar en otrygghet och det skapar alla möjliga problem. Och vi måste på något sätt återvinna en gemenskap i Sverige, en solidarisk gemenskap mellan människorna. Och där tror jag att kristendomen och kyrkan har mycket att bidra med. Mm. Och det är vad jag arbetar för. Mm. Okej. Okay. Men vi ser vi vi pratar ju förut det här om eh valdeltagande 15 och om man ser på fr för framtiden för Svenska kyrkan har du några idéer om hur hur utvecklingen kommer bli gå angående eh, medlemskap i Svenska kyrkan och valdeltagande framöver eller kommer det att minska ytterligare det kommer det att stagnera och öka istället? Ja Problemet är ju att Svenska kyrkan förlorar ungefär en procent av sina medlemmar varje år. Och det varje annan organisation hade ju gjort grundliga undersökningar av vad det här beror på. Och vidtagit motåtgärder. Det verkar som om ledningen för Svenska kyrkan inte riktigt vågar ta emot den utmaningen. Att eh, verkligen gå in i en självbransak kan vara det som händer. Eh, jag är naturligtvis förhoppningsfull med toltsalt därför att kyrkan vilar ju i sista hand i Guds hand och eh, det finns ett löfte att eh, vi inte ska bli övergivna men eh, det här går naturligtvis inte automatiskt utan vi måste som kyrka försöka finna fram till vad som är det absolut viktigaste uppgiften för oss idag och det tror jag är att eh, förmedla den kristna tron kanske i nya former och på ett nytt sätt men alltså att visa människorna hur viktig den kristna tron är för samhällsbygget Mm. Nya former och nytt sätt, det är det något speciellt du tänker på där? Ja, jag talar ju mycket om patriotisk kristenom och då undrar människor vad är det du pratar om? Och då säger jag att jag pratar om något mycket enkelt, nämligen att det allmänna bästa, det hör ihop med den kristna tron att man söker det allmänna bästa för det samhället man lever i det är de som håller ihop, oss, det är de som skapar ett gott och positivt samhälle, det är de som innehar vård eh omimmänniskorna. Det tror jag är väldigt viktigt att betona. Mm. Istället nu så finns det en tendens att särintressen gör sig väldigt breda i kyrkan, alltså människor som har något engagemang som i sig för sig inte behöver vara fel, men som tendera att få för stort intresse. Det kan gälla miljö och det kan gälla jämställdhet och det kan gälla eh, olika relationer mellan människor och så vidare. Det kan finnas ett gott kor i alla de här strävandena, men ibland tycks det som om lobbyorganisationer tar över och använder utnyttja kyrkan och det är inte bra. Mm. Ja när vi avrundar den här intervjun så tänkte jag fråga dig är det någonting som du vill ta fram för här något, något som du tycker är viktigt nu där som en, en slutpunkt av intervjun någonting du känner väldigt för. Ja du det är mycket som man skulle kunna ta fram men nu jag är ju som sagt för jag är präst i Svenska kyrkan jag är en troende människa det betyder att jag har en väldigt stark tilltro till bönen och jag tror att mycket av för att inte så här allt förändingsarbete i kyrkan börja med att människor kommer in i figur med bön, med sin oro, med sina bekymmer för landet, för folket, för framtiden. Och på den vägen så tror jag vi kan finna öppningar och vi kan finna varandra där vi kan arbeta för det allmänna bästa för Sverige och Sveriges folk. Mm eh jättebra 1000 tack ska jag ha och eh, då kan jag be lyssnarna att om ni inte har tänkt på att rösta i kyrkovalet nästa här så tycker jag att ni ska tänka över och så gå och gör er röst hörd också också. Eh som sagt var eh, jag tackar så mycket Axel Vie Karlsson för att du kom. Tack för förtroendet. Mm tack och så går vi upp på skivlistan igen och då blir Lasse Stefans satt på kaffet nu. Var jag, på jag tog vägen ut mot Tyskland genom dammar så överbrott. Lyckemin nu och sa jag hemma snart med vem. Och säg vad med väntan så skynda dig på. En liten kude oro i hjärtats vilda slå. du jag fortsätter på vår död. Det är så skönt att komma hem Varje gång jag ser dig blir jag kär som aldrig för Min arm i stad i sluttar I fem Då är det jätteskönt att komma hem igen Jag stannar hemma några dagar Och tar igen När som de jag möter alla och julsnöda tryck. Seko beck på insamlat som det allt oförrur. Och själva bron och ringer hem och ut. Du ser ballen bänsta vid grinden som skyndar i hop och med det ordet får Ce pauvre café du pour jour, un bonheur. Et ses cheveux d'apronel. Quand il grandit, il a chez des vies à son malheur. Mais alterstortel spielt da gut campen. Et ben, préditait Ballen står vi grinten där huset skjuter fram Du får se jag leendet som skildrar min magan Se på kaffet nu på jag på kornen Det är så schönt att komma hem Men jag kom nya se det via så långt Halvstund ja, in stundar klockan 5. Even. 3:00 eftermiddag på hem igen. det var alltså Lasse Stefans på kaffet nu. Och det hoppas jag att jag sitter dricker ut i stugan lite kaffe. Det gör mig gott så är det på på en lördagskväll. Jag har slafft lite kaffe i studion ungefär känns jag. Jag skulle nästan behövt att det att, att det småstrular så över med teknisk men att ehm... ja man riskar med småstrul så att det det hänger upp sig på. Nej, det är det är så. Är det direkt sen ni säger det direkt sen. Där med basta. Det är det så att vi, vi sitter och spelar in i förväg i alla fall utan vi kör vi kör vi live. Kör, vi kör live nu. Ja. ja. Eh, du hade nånting? Ja. Åh sa, våran undersköterska undersköterska Svenja hos Persson uppe i Syssleberg, Dalvigården. Får gratulera. Mm. Grattis, dit upp. Grattis, grattis. Det är bra, mycket bra. Så det har en så harmonier i på Öreland när de var sexpris. Mm. Jättetrevligt. Ja, det är ju väl. Det är så. Och vi kan väl fortsätta med prata lite mer Torsby. Det, är, det ser ut som det kan gå vägen med en ny Europaväg eh som mm. kommer till och blir kom förbi Torsberg och det är vägen emellan Oslo och Jävle eh, E16 om inte mer så i Helsinggranet så där blir det både E45 och E16 en bit här i, i Torsbytrakt. Och det tror jag är jättebra den vägen som vi har emellan Torsby och Kongslinger är ju anskrämlig just nu så det hoppas jag att det blir prioriterat en ombyggnation till den vägen för att eh företagsmässigt så har vi ett stort område i Oslo storstadsområde i Osloområdet och hela hela Randarna över som som vi kun har gör affärer med på ett, ett, ett vettigt sätt och vi har en infrastruktur som kan ge en vad säger du bättre synergieeffekt säg. Precis, hela. det är jättebra. Jag har mycket roligt. Du pratar om, om jag måste återgå för jag satt där och stirrade med, med CD-skivor. Jag är för att du, du tog upp det här med med Markus förut. Ja, Markus Berga. Ja, ja, ja just, just det. Just det. Du vet du hon går klubban han, han spelar i nu för jag frågade det här för sommern också för jag, jag, jag ja, för sommaren, så, så, håller, är ju jag är ju för sommern så var jag Holland nu han i Hamburg. Okej. Ja, okej, okej. En annan är ju liksom mitt så där jättefotbollsintresserad så därför är ehm mm, är... och det han visar nu på plan det är ju ja, det blanda Bäst. Jag har följt på länge. Jag hoppas och tror att han kommer att bli en av de bästa i landslaget. Mhm. Ja, och det... går förbi slatten också till och med det som jag har sett nu och det som jag ser på på just sporten så verkar det vara en otrolig stjärna men tucker på att den såpass unga än också så det Ja det var där så de valde Sunduna gjorde mål här mot Malta till bara så att ett självmål att de talenta att nästan Berg låg bakom ett och det visar bilder på Zlatan med han på berg. Men det, han kommer nu, mm. berg. Ja, man blir faktiskt som, som Nordvärm-länning och Torsbybro blir en stolt när han ser löpsedlet till löpsedeln. När han går in i en kiosk och där står Marcus, Marcus, Marcus. Ja, ja det är roligt där. Jättekul. Vi känner en hälsning till honom. Ja. Vi får oss alla här i studion. Men ni ska ju bli stolt när han står Lindberg på löpsedlarna också. Ja, det skulle bli oh, men där jo, du, där ja, men det vet då vet vi ska bli stolt på Mathias. Ja, det, det beror på det vilka vilka vilka vilk, sammanhang och ny, vilka vi vilk, vilk, vilk, vilk, vilk, nyheter det är. Jo jo, det är en annan sak. En hälsning. Jag kom in här. Linnea, My, Leila och Elias hälsas från pappa Daniel. Ja. Och vi går in på skivlistan igen och vi finner toppstarts lilla Sofia. fi un lísser son sur grans Hos plo molt dilum Ten la lísser li plo La rosata de no com los eneri dit sinre o el sense molt el dit ansodat ma s'hi era fram a no guts or merebèr van hartat stok i där a marge alsota va el dit ansodat Du lallas så vin Varo par hei på dig Jag är tyst så vin Kom hit och lägg näven Men soldaten svarar då Det jag måste vända på Vad ska vunnas till fler land Kela For what va Men i din box, fadern ande blir kvänd, men han svarar henne då. Vill långt för dig att gå, i laven. Jag kommer stå Omonare di hong, puoi tan sovenir, on ventar valie hong, ma non dim son rando, tan esord men sorei, on era al fil niet, son Ja. ja, det var Hepstals lilla Sofie. Och som ni har märkt, kära radiolyssner, så har vi inte öppen telefonslösen idag. Ni kanske har prov och ringt, men tyvärr, jag glömde att säga det förut, så har vi inte möjlighet att ta emot några samtal. Däremot så kan ni faktiskt mail till oss men de då ni skriver ett mail eller kommer med nästa gång. Och då maila lite hemtrevligt snabblarodifrykstolen.se. Jag tar det igen hemtrevligt snabblarodifrykstolen.se och det kommer inte att tas upp i det här programmet. Vi har fullspikat tack vare att vi har fått ett tekniskt avbrott i början här så vi avvaktar med de mailas tar vi upp dem nästa gång istället då. Daniel. Ja. Jöss. Ja, har du något kul idag? Jag har dag? här en där var ett fronttimer här i fast fram mämland som har varit ut och körte epatraktor och en grej så att det gick ju unna 102 km Mm. Och jag nåt så här. Det är ganska fantastiskt för att åtminstone filmen så gåna traktor köra för länge. Det är lite så att det är stela stötdämpare men säger det, det är helt oh. stum va. Men så det, det var. 102 km i timmen och det kommer lite kupp så det är nog hejsan hoppsan. Och vad modig fläck ja. Ja, det är ju inte nåt som svenska föresspråket <laughs> det var mer en en liten lustig grej då än med det var NVT som tog upp i en artikel en dag såg jag så det är men ja 102 km. Jag tror det var på 50 sträck och jag är inte riktigt säker men, nej, äh, nej. men ja ja, ja, det stämmer det var. Ja ja, ingenting där, ingenting glömt. Eh, vi ser över på andra andra allvarliga saker. Jag såg jag såg faktiskt i ämne 10 också citerar ämne 10 igen att det eh, har ju sett sina tidigt att Lysvik har haft väldigt stora problem med okänt vatten. När visade sig också att Malbacken har in eh, ett prov som tog togst den 2 togs september så fanns det coliformbakterier eh, i det är ju inte så det jättebra utan det är så att vattnet bedömdes som okänligt. Det sön när det blir så här när det är kommunala vattentäkter för att eh, det kan drabba eh, väldigt väldigt många naturligtvis och äldre och eh, stund som redan är sjuka kan bli otroligt sjuka. Ja. Så det är ju inget kul så vi behöver få absolut lösa detta i sönder så fort som möjligt. Eh sen så hade jag faktiskt en en grej till här er som jag tycker är jättekul. Jag har ju företagare som den förresten vet toppen så jag eh och jag blir så glad när jag ser att det händer någonting och något positivt och speciellt i den drenta kommun som som har haft problem med med utflöttning och hyror och där läste jag i VF är, eh, fredagen den 11 september eh 7000 kvadratmeter med shoppingcenter i Langforsdon. Och jag tycker jag låter jätteheligt under byggen och liknande som de har i Charlatenberg och lite överallt. Ja, och i, i norra Värmland här, för att det kan ju i arbetstillfäll, både på den svenska och den nörska sida naturligtvis. Ja, det gör bra. För jag såg ju nu här att vara i Charlatenberg, eller var det, jag tror det var i Charlatenberg, jag hörde den som är butikscheft eller något högsförs eh var intervjuade på Radio Värmland här förra veckan och de har ju haft en enorm ökning på det här shoppingcentret nu sommar. Ja, all tycker ju det är bra där. Ja, precis. Och det gör i också. Wow. Ja. Vi fortsätter nu på vår musiklista och där blir det Modern Talking. to God's words It's, don't come to me how can I find a way to make you see I love you words don't come easy this is a dress that I've seen that made for you on my own there's no hate Say I love you tonight Is still I miss you You live You're so amazing me see How I It's so comzy It's amazing What's so comzy It's so Come easy, Wait, don't come easy. var moden tår kanske var det stolt kan vi se. Och så är det dags för kvällens andra gäst, Göran Olsson, är ifrån SD Forssaga. Välkommen. Tack Daniel. Han tycker det är trevligt att vara på Torsbyo, speciellt när det är Martin och trevligt att vara med i radion. Västertorsby, jämnt trevligt. Ja, övrigt skulle vi sköta det. Det är ju toppen hit till så det tror jag säkert kommer att bli jättebra det här. Ja. Ja, vad gör du annars då om dagarna? Ja, det är just då ledigta annars jobbar jag i Norrpoljeplattform där och sen har jag suttit i fullmäktige i Forssaga som gruppledare där så det är ju lite politiskt just nu med kyrkovalet så då har vi ju ganska hektiskt rullt där så ja, det har det varit mycket arbete kring det nu ja. Ja, det är ju tiden tickar ju på det är ju tryck det veckor kvar här så att. Man vill hoppas ju att så många som möjligt röster på Sverigedemokraterna. Mm. Och eh, nästa då riksdagsval så det är ännu mer krut som ska ja. läggas. Ja, då och den kampanjen har väl redan börjat nu. Kan jag säga för det betro var för tidigt ut har försvänt ut då. Ja, det stämmer. Där här. Är. Ja, vad har du haft några upplevelser på Märten då? Ja, mycket folk, trevligt att se och mycket tittar på så där. Fint väder. Ja, det har varit faktiskt bra för våren så tidig ja. höst så. Då. då blir det charmigt och godis. Ja, det blir faktiskt hem lagat godis, Salem gjort godis. Det blir det. Ingen karv i år i alla fall så. Nej nej, nej, det får vara. Ja, nästa år så, får vi se. Ja, är det några andra vill ha sagt här? Nej, vi bara uppmanar till att lyssna på Hasse Torspis himtrevligt är det. Hoppes jag vi kommer och var stadigt varje lördag klockan 7. Tack. Ja. Då kanske vi ska ta och gå över på en låt här. Debopers TikTok. Talk to take talk to take get up dick I'm waiting for my baby doll She's too awesome Now it's on the dance floor Said she's be here Oh oh oh Now what time one night I'm restless and I hear the thing Talk to take talk to take Like talk to take talk to take Like talk to take Tick, tum, tick, tick, tick, Jung, tick, tick, tick, tick,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 ja, vi ska gå över till ett ämne som jag haft haft många gånger i det här programmet. Och eh, det är nämligen så här att det finns ju problem, måste jag säga, med varg i det här området. Jag läser just nu eh, en utskrift här ifrån NVT igen, som är källa. källa. Eh, att det är hos Annette Bak Olsson i Lekvatten som vargangreppen är värst. Och Naturvårdsverket säger återligen nej till skyddsjakt på en varg i gräsmarksreviret med motiveringen att förbättring av stängsel, komplettering av stängsel och uppsättning av rovdjursavvisande stängsel ska istället användas för att hindra vargen från att döda fler får. Ja, det kanske att också att naturvårdsverket tar och kommer hit och ser hur vi har ett. det. Jag hann och lampet att det göra. Jag åkte förbi därapp. Det var inte många dagar sen när jag tyckte att det var en jättebra stängslad det gring så där. Mm. Det är ju faktiskt så känns det tior in i väg 57 sju kvar så är på klockan. Vi ska ta upp ett ett, ett, ett område till som var hotat upp i programmet här i våras så vet jag och Järnvägsgatan i Torsby. Järnvägsgatan hette det. Eh Torsbycentret blev ju ombyggt här i Järnvägsgatan här för en tid sen och eh det är ju så att det det har varit en hel del kritik på på bygdan och folk det det har jag ju hört också. Ja. Och nu är det tydligt eh, PRO eh, med Gunilla eh, Hangby i spetsen som som eh, protesterar och frågar sig en hel del saker här som stod i via för ett exempel om de som har eh, rullatorer hur de ska komma upp eh, eh först att det är trapper det finns massa med problembilden och man byter fundersam i så fall eh när de projicerade här att de inte eller de kanske har gjort det jag vet inte heller men eh, om jag var projektledare så skulle jag ju ha bjudit in PRO med handikapprådet eh, och de all de or, or, organisationer som är runt omkring som som eh, har järnväskatta som ett strövområde <coughs> handling och kanske har ett handikapp som har svårt att ta sig fram. Och men, så även de som ska skrattas någon där har ju stor problem med. Ja, det borde jag tänkt på allt sånt. Det har jag hört rykten om också men det är ju bara höresägen. Eh, ja, Daniel, ska mm. vi ta och köra en låt eller har du någonting som du vill ta upp? Nej, inte förstånda. Vi har ju inte så mycket hälsningar att kläm in nu, i med att det var lite strul det här för att ha. vi kan väl ta Ja men vi har masse med låtar kvar så det det vi har nog så vi kan sen inte klocka 9 om det är så men det är bra att kor och välja jag har ja. några kor. Jag ska vi ta ska vi gör så att vi väljer det då ska jag föreslå faktiskt vad säger de Mattias ska vi köra Tola i slåt nu istället. Gråt inga tårar ja, jag kommer jag ja, det. Varsågod då kan vi dra. Per mi el descoire mi night i Ja, det var Tor Leifs gråt inga tårar så nu ska du inte gråta tårar Daniel nej det ska jag inte göra men däremot ja, så har du något viktigt att ta ja jag kommer att tänka på en grej nu när Martin här så jag uppmanar jag folk att gå ut och nattvander och ha koll på våra små liv som är mm. ute mm, yep. så jag inte behöver ha en onödig grejer precis och eh, som jag har förstått så har socialen öppet ner i, i dagiset vid Martinusplatsen så att de kan gå in och få kaffe och värmsa lite till de föräldrarna mhm för spackan hittar du avsett. Just, just det. Hade du något mer där? Jag har lite grann. Jag har ytterligare en en utmärkelse här som jag tänkte skulle ta upp och det är faktiskt Dan Rös utset till årets kriminaltekniker. Mm. Citerer årets kriminaltekniker inom svenska polisen inte Dan Rös och arbetar i Torsby. Utmärkelsen fick han i Stockholm på torsdagen. Han säger så här till NVT: "Jag blev glad. Det är ett fint stipendium", säger han. Hallå så löjligt men jag blev. Ja, men jag tycker det är så trevligt att ja, det, är det är så mycket folk ifrån Norrbemland och Sundet Torsby och förut Märkelse för Emerald och andra. Jag, jag jag bara applåderar. Jag tycker det är så jättekul då. Ja, det var så här. Du hade nantie mer angående dem där vägen hinder som du pratar om. Ja, just där vägbelop i Aspen som de har fått till nu. Det mm. är jättebra och det tror jag tror mycket är att ta på det våran teknik det här. Mattias Lindberg. Mhm. Han ja. lyckas få sin röstdörd. Har kanske Lindberg skrivit några kommentarer kring detta då? Nej, nej, jag tycker Bobbra Torsby kommun var god att lyssna på. Spännande folk för en gångs skull. Och det är ju framförallt all föräldrar och de som jobbar på på ska ta för det är, de som for, det är de som på nändulistan. Mm. Ja, ja, ja, jag, jag bara kan... Ja. Det kan framförvärde om det i förra så haft om just de Och äntligen så har hänt något. Mm. Ja, äntligen. Jag tror att det är 20 år, men nu är det där. Nu är det så här mina vänner att programtiden tar slut alldeles snart. Vi har 30 sekunder kvar och uh, vi ska höra litegrant av Värmlandsvisa här med Adolf Fredriks flickor. Men vi i studion säger till alla lyssnare en riktigt god kväll. God kväll. God kväll.